și în și pe pământ el la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul I-216. Programele acestea conțin un mănânc de cugetări și meditație asupra versetelor Noului Testament, astfel se face că meditația noastră de astăzi se va deschide cu prilejul versetului 31 din Ioan capitolul 19. Înainte de aceasta, așa după cum ne este obiceu, vom servi un aperitiv al zilei. Astăzi doresc să dau citire unui comentariu al Marelui Ion Bria, un teolog ortodox contemporan de mare prestigiu, publicată de colecția Orizonturi Spirituale, la anul 1992. Comentând rolul mântuitorului nostru Iisus Hristos în economia mântuirii, la pagina 136 în cartea amintită, subtitlul Din cauza mea, dau citire următoarelor rânduri: Citire la care îndemn foarte serios pe toți credincioșii ortodoxi să dea mare atenție. Așadar, citim: Din Evanghelii, noi nu cunoaștem totul despre Isus Hristos. Multe amănunte despre biografia, familia și comportamentul său lipsesc din scrierile biblice, iar unele lucruri nu sunt pe deplin înțelese. De aceea, ca și apostolii săi, cititorii și interpreții de azi pot face supoziții. Cu toate acestea, Evangheliile, Noul Testament, rămân primele surse de cunoaștere a vieții lui Isus. Pentru a avea o înțelegere a persoanei și misiunii lui Isus, fidelitatea față de textul Evangeliilor este absolut necesară. Cu anumite criterii, spre exemplu, Evangeliile nu pot fi tratate ca simple documente după metoda înlăturării elementelor care ar părea pentru noi fictive, relative, numai de dragul de a se atinge ceea ce s-ar crede a fi realitate obiectivă. Nici nu trebuie să fie căutat în ele un mesaj verbal care ar, fi, ar prezenta în rezumat doctrina lui Isus. Mai mult, avem comoarea aceasta în vase de lut, cum scrie la 2 Corinteni 4, 7. Interpretul trebuie de să facă distinție între lutul, fără valoare, al literelor și tezaurul cuvintelor lui Dumnezeu pe care îl conține Duhul Noului Testament, pentru că litera ucide, iar Duhul face viu, scrie la 2 Corinteni 3 cu 6. Existența istorică nu constituie un argument absolut. Nu este de ajuns a recunoaște că Iisus a fost un om real, un personaj istoric, un membru al poporului Israel și nici măcar că este un model etic sau un prototip al umanității. Aici intervine simțul religios, credința și credinciosul care aude pe Pavel spunând Mare este taina dreptei credințe la 1 Timotei 3 16, în sensul că Iisus poartă în sine o altă prezență și realitate care nu sunt comunicabile. În Iisus Hristos oamenii pot adora și simți pe Dumnezeu Tatăl. Și acum ascultați, nu există deci altă trecere spre Dumnezeu decât Iisus. Și spune teologul acesta în continuare Cu toate că Isus Hristos are istoria sa proprie personală Istorie care se realizează într-un loc și timp precis Aceasta nu este un episod din trecut și numai pentru el Ci este și pentru noi, pentru orice lucru și timp Ca și pentru astăzi, pentru oricine Nu numai pentru convertirea personală Ci și pentru convertirea societății Societatea nu se poate schimba cu paliative ideologice și decizii politice arbitrare. O construcție nouă are nevoie de temelie nouă și de spirit nou. Rolul creștinilor este acela de a proclama că mesajul, viața și exemplul istoric al lui Isus Hristos constituie stânca pe care se poate construi o casă nouă și de a antrena pe toți la edificarea acestei construcții de care ei înșiși se vor bucura Încheiat citatul Iată dragii mei creștini, creștini ortodoxi și oricare alții Care este menirea noastră în lume? Mai întâi să declarăm sus și tare, așa cum suntem învățați și în cartea aceasta Că Iisus Hristos este singura trecere la Dumnezeu Adevăr susținut cu putere de Apostolul Petru într-una din predicile lui în faptele Apostolilor: Căci în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat oamenilor niciun nume sub cer în care să fie mântuiți, în afară de numele lui Isus Hristos. Menirea noastră, ca și credincioși, este să arătăm. Că prin nimeni și prin nimic altceva nu se poate ajunge la Dumnezeu, deci nici prin fapte, ritualuri și prin nimic altceva decât prin Isus Hristos. Și anume, așa cum am arătat și cu alte prilejuri, a primi pe Isus Hristos a tepocăi înseamnă a trăi cum a trăit El. Isus Hristos niciodată n-a făcut în viață nimic de la sine însuși, cum limpede spune la Ioan, capitolul 5, versetul 19, ci în toată viața lui, ca om pe pământ, a făcut numai cele ce a văzut pe Tatăl. În același fel și noi. Dacă vrem să ne îndeplinim menirea pe pământ de a arăta că singura trecere la Dumnezeu este prin Isus, trebuie să ne repădăm de tot ceea ce vine din cunoștințele noastre personale, de la părinții noștri, de la strămoșii noștri, de la oricine și să facem numai ceea ce a făcut Isus, adică să împlinim porunca Tatălui. Iar porunca Tatălui pentru noi este să ne pocăim. Apoi, după ce ne-am pocăit, Așa cum arată același ilustru teolog, trebuie ca viața noastră să dovedească neapărat că nu există o altă posibilitate de înnoire a omului decât punându-se ca baze ale vieții Isus Hristos. Viața noastră de zi cu zi În sânul familiei Cât și în orice alt loc unde ne-am aflat Să dovedească neapărat Sus și tare că noi trăim după îndemnurile Tatălui, ale Duhului Sfânt Așa cum le împlinește El în noi Și nu după noi înșine Chemarea aceasta este partea fiecărui credincios Și vom fi răspunzători în veșnicie Toți acei care ne numim creștini Indiferent ce denominațiune suntem Pentru faptul că ne-am luat numele de creștini Dar am trăit dacă am trăit ca și creștini vom fi răsplătiți, iar dacă n-am trăit ca și creștini, adică pe urmele lui Hristos, va trebui să dăm socoteală de lucrul acesta. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru un nou prilej de cercetare pe care ne l-ai pus în față și astăzi. Mulțumim că din nou ne aduce aminte că numai prin Domnul Isus Hristos putem să ajungem înapoi la Tine în locul pe care l-am părăsit prin neghiobia păcatului a călcării porunci tale. Eți mulțumim că nu încete și astăzi să ne faci anunțul acesta, ajută-ne să trăim și noi ca Domnul Isus Hristos, lepădându-ne de cele ce am pomenit de la unii și de la alții și să alegem calea ta prin pocăință și botez, după aceea, prin Duhul tău cel sfânt să trăim o viață spre slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Tu De acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 31 din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, care astfel glasuiește: De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrubească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Așadar, ne aflăm în momentul în care. Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul și-a murit și acum observăm ce pregătiri se făceau de către iudei în vederea zilei de sabat care urma. Ca să ia viața lui Iisus, observăm că iudeilor nu le-a fost frică, dar ca să calce o datină, de acest lucru le era frică. așa e omul religios, strecoară țânțarul în și înghite cămila cum însuși Domnul Hristos a spus la Matei 23 cu versetul 24 Dragii mei, religia formelor este o religie moartă Cu care Dumnezeu nu are nici o legătură După ce au răstignit pe Domnul Isus, Iudeii lucrau ca și cum totul mergea bine pentru ei înaintea lui Dumnezeu Religia, despărcită de acela care este izvorul și obiectul ei Împietrește inima Și se practică fără conștiință O așa de mare zi de sabat Nu se cădea să vadă pe cruce Pe cei o sândiți. Pentru a împlini acest lucru mic Trebuia să grăbească moartea lor Dar vedeți Pentru iudei Moartea fiului lui Dumnezeu Nu aducea nicio vătămare sărbătorilor Sărbatul despre care se vorbește Era mare Pentru că în acest an era a doua zi după ziua în care se jertfea mielul de paște era cea din tâi zi din săptămâna azimilor duhovnicește vorbind acest sabat era mare pentru că păcatul pricina oboserii suferințelor și a despărțirii omului de Dumnezeu fusese ispășit, fusese plătit de Domnul Isus Hristos mielul de jertfă a lui Dumnezeu din clipa morții Domnului Isus Dumnezeu a adus pe pământ Marele Sabat. Omul păcătos, care primește prin credință această jertfă pentru el, intră în Sabat, adică în odihnă. El nu mai are de făcut nimic altceva din el și prin el însuși, după ce l-a primit pe Domnul Hristos, decât să se odihnească de ale sale și murind în fiecare clipă față de el față de ce ar putea face el să lase pe Duhul Sfânt să lucreze în el marea mântuire a Domnului Hristos. Acesta este sabatul. Sabatul este nu mai fac eu nimic de la mine însumi, ci în permanență murind față de mine, lepădându-mă de mine și de religia mea și de cunoștințele mele și de orice altă sursă, am să las pe Hristos să împlinească în mine prin Duhul Sfânt toată voia Lui. Acesta este marele nostru sabat, piatra de hotar a mântuirii noastre. Este ultimul sabat al vechior înduirii. Hristos, ca om sublege, împlinise legea pentru ca noi să nu mai fim sublege, ci sub domnia Harului. Hristos, eliberat prin moarte de lege, ne-a dus nouă adevărata eliberare de sublege, făcându-ne părtași Duhului Său. Citim deci că iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Vezi, când lepezi pe Domnul Iisus dându la moarte, începi să faci rugăciuni la oameni. Iudeii spuneți că au rugat pe Pilat, pe Pilat păgânul. Și ce fel de rugăciune? Vai, o rugăciune pentru omorârea altora. Zdrobirea fluierelor picioarelor cu măciuci era o formă obișnuită de a grăbi moartea atât de crudă ca și răstignirea. Nu se mai făcea această zdrobire în cazul când printr-o împunsătură de suliță se constata moartea osânditului. Aceasta era împunsătura morții. Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, a fost ferit de Dumnezeu să nu îi se zdrobească niciun os, dar a fost împuns cu sulița în coastă. Cât de mult a costat mântuirea noastră. Să mulțumim tot timpul lui Dumnezeu pentru jertfa cea mare pe care a plătit-o, ca să fim izbăviți din robia păcatului și a morții. În versetul următor, la versetul 32 din Ioan 19, citim că ostașii au venit și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el, cu Iisus. Ostașii care duceau pe cei osândiți la crucificare Nu plecau de acolo decât la ordinul comandantului lor Ei erau gata să execute după cum li se poruncea Noi torturi asupra osândiților Pentru ca moartea să le fie cât mai crudă și mai chinuitoare Așa a fost și pe Golgota Pilat, la rugămintea iudeilor a dat poruncă să fie zdrobite fluierele picioarelor celor răstigniți ca să moară mai repede și astfel să fie luați de pe cruce în vederea sărbătoririi sabatului iudeilor de a doua zi. Pedeapsa crucificării, după cum s-a mai spus, era cea mai grea pedeapsă la romani și ajungeau aici numai cei care au săvârșit păcate foarte mari. Cei doi tâlhari răstigniți împreună cu Domnul Isus au săvârșit crime și fără de legi mari. Pentru ei, pedeapsa era dată de drept, cum unul dintre ei a spus la Luca 23. Dacă omul, care este rob al păcatului, știe să pedepsească păcatul, cu cât mai mult Dumnezeu în sfințenia și îndreptatea lui, nu poate suferi păcatul, ci îl pedepsește fără milă. Înțelegem, deci. GRIPA când el, tatăl bunătății, dar și al dreptății, și-a întors privirile de la Domnul Isus lăsându-l să moară, pentru că s-a încărcat cu păcatele întregii omeniri. Înțelegem că mântuirea noastră a fost plătită de Domnul Isus și dacă credem în jertfa Lui, nu mai suntem pedepsiți pentru multele noastre păcate. Dar să mai înțelegem și altceva, și anume că... Orice păcat săvârșit după întoarcerea noastră la Dumnezeu prin credința în jertfa Fiului Său este o nouă înțepătură de suriță în coasta Lui, o nouă lovitură de ciocan în mâinile Lui, o nouă bagiocură adusă numelui Său. Să veghem, fraților, să nu mai păcătuim cu voia în mod conștient după ce am cunoscut adevărul ca să nu provocăm noi dureri Mântuitorului nostru scump. În continuare, la versetul 33 din Ioan, capitolul 19, citim despre ostaș că atunci când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Din punct de vedere duhovnicesc vorbind, atunci când vii la Iisus și te convingi de moartea Lui pentru răscumpărarea tuturor păcătoșilor, să ai mare grijă să nu-i zdrobești picioarele, adică Fii atent cum te porți față de toți credincioșii lui care sunt mădulare în trupul său, ca să nu-i zdrobești prin cuvinte sau printr-o purtare rece și răută ceasă. După cum știm, purtarea noastră față de credincioșii Domnului Iisus este exact purtarea noastră față de El ca persoană, pentru că El este una cu ai săi. Așa după cum stă scris la Matei 25, versetele 40 în continuare, spune Domnul Iisus, ori de câte ori ați făcut unul acest din aceste lucruri, unul din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut, sau cum spune mai jos, mie nu mi le-ați făcut. Deci tot ceea ce facem fraților în Hristos, copiilor lui Dumnezeu, este făcut direct, nemijocit, Domnului Iisus Hristos după cuvintele pe care el însuși ni le-a spus în versetul amintit. Semnul că ai venit cu adevărat la Iisus cel răstignit, că ești pătruns de moartea de jertfa lui, este faptul că nu-i mai zdrobești picioarele. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Fericitul Augustin spune... Pe cruce, fiind în mâna călăilor, trupul lui Hristos a rămas întreg, dar trupul bisericii nu rămâne întreg în mâinile creștinilor. Citatul acesta este în lucrarea cuvânt la Psalmul 34 cu versetul 7. Iată deci un cuvânt greu pentru toți cei ce zic că sunt creștini, dar sfârșie trupul lui Hristos. Frații mei, suntem chemați să păstrăm trupul lui Hristos întreg, ca să poată crede lumea în Hristos. Păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii, scrie la Efeseni 4 cu 3. Numai unitatea copiilor lui Dumnezeu înalță cu adevărat pe Domnul Isus Hristos, iar cei necredincioși se vor putea atunci întoarce la El ca să fie mântuiți. În continuare, la versetul 34 din Ioan capitolul 19, ni se face cunoscut că unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Dragii mei, din coasta primului Adam a făcut Dumnezeu pe Eva și a dat-o de soție ca să-i fie un ajutor potrivit. Tot așa a fost și cu al doilea Adam, Domnul Iisus. Din coasta lui s-a născut Biserica a doua Evă, pentru ca ea să fie un ajutor potrivit în lucrarea lui pe pământ. Despre străpungerea coastei Domnului Isus, ne spune numai spuntul Apostol Ioan, martorul ocular al întregii patimi a mântuitorului nostru. Când el, ucenicul iubit al lui Isus, a văzut că vin o cu ciomege ca să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și a auzit pognin picioarele tâlharilor de lângă scumpului învățător, s-a cutremurat adânc. Însă mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu era întinsă peste trupul fiului său. El nu trebuia să fie zdrobit, avea pe el destule reni din luptă. Trebuia să se împlinească ceea ce spunea psalmistul, un verset de la versetul 20 din psalmul 34 Toate oasele îi le păzește ca niciunul din ele să nu i se sfărâme Unul dintre și am citit deci că el vrând să fie mai sigur de moartea Domnului Isus, I-a străpuns coasta cu o suriță Sfântul Apostol Ioan mărturisește că din rană a curs îndată sânge și apă unii medici spun că atunci când se împunge un trup mort nu curge nimic din el, cel mult câteva picături de sânge dacă s-a atins vreo venă. Alți medici spun că Isus tocmai atunci murise în urma unei hemoragii interne. Doctorul Simpson, marele descoperitor al cloroformului, spune că pricina morții lui Isus a fost ruperea inimii și sângele revărsat în piept s-a separat repede globulele roșii de o parte și serul, apa, de altă parte. Cele văzute de apostolul Ioan sunt o mărturie științifică și o puternică dovadă despre adevărul cuprins în Evanghelie în legătură cu Domnul Isus. Pe atunci nu se știa ce se întâmplă cu sângele omului revărsat din inimă în piept. Astăzi se știe. Ioan a mărturisit ce a văzut. Sângele și apa, care au curs din împunsătură, Spun lui Ioan lucruri mai înalte, că zice, Iisus Hristos este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge, scrie la 1 Ioan 5,6. Sângele face ispășire pentru păcate, iar apa curăță pe păcătos. Apa închipuiește cuvântul lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus l-a prețuit și l-a ascultat până la moarte. Sfântul Ambrozie, vorbind despre acest loc din Evanghelie, spune De ce apă? De ce sânge? Apă ca să se curățească, sânge ca să răscumpere. De ce din coastă? Fiindcă de unde este vina, de acolo să fie și harul. Vina a venit prin femeie, harul prin Domnul Isus Hristos. A țâșnit apă din rană pentru ca noi să bem mântuirea. Să bea toți și pământului Să li se ierte păcatele Încheiat citatul Sfântului Ambrozie Lovitura de suriță A ostașului roman Cea din urmă o ocară făcută lui Iisus A avut drept răspuns Faptul că el murise Însă murise pentru mântuirea păcătoșilor Moarte în care Omul în Adam și păcatele lui Au luat sfârșit După cum s-a spus Sângele îi păcatele, iar apa curățește pe păcătos. Dragul meu, numai atunci când sângele și apa sunt unite în credința și în propria ta trăire, numai atunci ești mântuit. Poți să crezi în sângele Domnului Isus, dar dacă nu asculti și nu împlinești tot cuvântul Lui, dacă nu te pocăiești lepădându-te de tine, de credința în care te-ai născut, de moștenirile tale, de orice ce este în afară de Dumnezeu, ca să trăiești apoi după porunca lui Dumnezeu, cum a trăit și Domnul Isus Hristos, să știi, nu ești mântuit. Apa din coasta Domnului Isus închipuie cuvântul, cum vedem la 1 Petru 1 cu 22. La 1 Corinthen 15 cu 3 spune, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Da. Hristos a murit pentru noi și din coasta Lui a curs sânge și apă. Ferice de cine crede, ferice de cine primește pentru sine cele spuse în Sfânta Evanghelie și trăiește prin Duhul Sfânt așa cum a trăit și Iisus, lepădându-ne de noi înșine și împlinind porunca Tatălui, trăind prin Duhul Sfânt așa cum a trăit și Iisus spre slava Lui, și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în cele câteva minute care ne-au mai rămas disponibile, doresc să dau citire unei poezii care este foarte la subiect, intitulată Stigmatul Crucii. Stigmatul Crucii pe tot și toate o parafrazare a câtorva versuri din engleză scrise de Amy Carmichael O, Domnul meu cel răstignit Isus, aplică semnul crucii tale sfinte pe viața mea în tot ce este ea, plăceri, alegeri, preferinți și minte, pe tot ce mi ar putea veni din vechiul eu sub orice formă ar mai fi inspirat Marchează tu în scriptul sfânt al crucii tale, pierdut și la gunoi pe veci de mine dat. Iar când briza morții rece suflă, astăzi aici și mâine acolo poate, peste vreun lucru drag de care mie îmi pare că n-aș putea în veci amă desparte, de miharul să nu fiu surprins deloc, ci să înțeleg că voia ta lucrează ca un răspuns la rugăciunea în prima strofă. E mâna ta ce bine cuvântează. Amin! Cine ar putea să-ți facă parte de viața cea pără de poarte? Cine ar putea? Cine ar putea? Isus îți spune și sigur știu căci morte-a fost, dar este viu El are putia E are putia Cine are putea să-s dea ierta? Păcatul tău cel mare, Cine-ar putea, Cine-ar putea? Isus e unicul izbor, Prin jertfa cea cine putea să-ți dea lumina și în suflet liniște de plină? Cine-ar putea, cine-ar putea, Iisus e unicul izvor. E paruri pururi tătători, El ar putea, El ar putea.